Então, Clarice, essa semana foi foi legal, assim, no sentido do, do da melhora que ocorreu, assim. Eu saí daqui na, na sexta-feira passada, assim, com bastante dor de cabeça. Acho que no momento final da, da sessão me, me deu bastante dor de cabeça, uma dor que arde nos olhos, assim, né? Uma dor de cabeça bem incomodazinha assim. Eu, eu vim a pé aquele dia, não vim a pé não, eu vim de ônibus. Aí voltei, peguei um ônibus, tal, fui pra casa A gente ia pro concílio de tarde Teve consílio de família lá em Bento Gonçalves Ia começar na sexta-noite Aí eu cheguei em casa e dormi Pra ver se passava aquela dor de cabeça Dormi acho que até umas duas horas da tarde Daí almocei e daí fui pro concílio Com os meninos e tal E daí o que aconteceu? Aí chegou lá, ia ter a, a primeira reunião Acho que na sexta-noite Daí Boa noite, isso aqui, consílio de família Já pá Droga, né? <risos> aí o, o, um casal subiu para cantar uma música lá, e aí era justamente uma das músicas que a Adriana mais gostava. Eu chorava e Aí eu já comecei a chorar, fiquei bem triste e tal. Aí depois o primeiro palestrante subiu. Não, irmãos, a família é muito importante, porque não é bom que o homem seja só, né? <risos> Ah, eu chorava, chorava. Aí, assim, me incomodou um pouco. Daí eu saí, fui no banheiro, fiquei um tempo lá, depois voltei. Aí o pastor Amém tava lá também, gosto muito dele. Aí fez lá o que tinha que fazer, beleza. E aí, no geral, assim, eu tava bem triste, assim. Bem triste naquele dia. No dia seguinte também, bem triste, tudo tal. Chorei algumas vezes e tal. Tava bem, bem mal, assim. Aí, assim, eu fiquei, não fiquei pensando muito naquela questão da... da rejeição, de forma muito consciente, assim, ai, coitadinho de mim, que eu sou rejeitado, não pensei assim e, e nem penso, mas essa perspectiva assim, da, de, de rejeição de forma como cria vínculo a partir de rejeição e aí pode ter um padrão ruim, uma, né, um Uma tentativa de resolver um negócio que não tá nessa área. Tipo assim, vamos pensar assim, resolver um problema com o pai, mas aí se apegando a Adriana. Ah, beleza, pode ser, não sei. Mas de qualquer forma, a forma como se vincula as pessoas, como uma identidade e tal. E fiquei pensando um pouco naquilo, mas assim, não, não muito. E, mas chorei bastante, assim. E daí aconteceu uma questão interessante. Quando foi no sábado à tarde, o Eduardo me ligou dizendo que... E queria sair, ir no shopping, comer alguma coisa e tal, lá em, lá em Campo Bom, eu estava em Bento, e ia levar a, a prima da Liege lá, a Aline e tal. Tu queria ir e falei, olha, eu tenho que perguntar para eles aqui se eu posso sair, né? Aí eu fui, perguntei lá pro, pro pastor Hélio, pastor Moisés, eles deixaram, daí eu saí de lá e vim, desci, fiquei com eles, ficamos nós quatro, né? Dois casaisinhos ali. E foi uma noite bem gostosa, assim. Foi tranquila, a gente conversou bastante. Enquanto estava assim, nós quatro ali, foi bem agradável. Daí a gente viu um filme e aí eu fui levá-la até a casa dela, essa menina, Aline. Aí peguei ela, levei e tal. Aí quando ficou só eu e ela sozinha assim, eu senti que ela era bem tímida, a menina, bem... Não sei se ela estava com medo de alguma uma coisa meio assim e tal. Aí eu não... enfim, nem ia fazer nada, óbvio. Mas eu senti um clima meio, meio tenso, assim meio pesado, assim. Eu levei ela lá, Deus abençoe, boa noite, tchau. Eu voltei para o concílio. Aí no outro dia teve palestras até o meio-dia, a gente almoçou, vem embora, tá, beleza. Aí na segunda-feira eu escrevi para um, um amigo, né, o Matheus, que é o meu dia de folga, e falei, não, vamos passar o dia juntos aí e tal. A gente... Aí ele não podia na segunda-feira. Aí na terça-feira a gente se encontrou de tarde, ou melhor, tarde. Aí, na segunda-feira ele não pôde. Daí na, na segunda-feira eu saí pra, pra comprar alguns livros, né? Porque lá no Conselho eles pediram pra, eles deram pra gente que a gente podia gastar 150 reais no que a gente quisesse. Eu falei, ah, vou comprar livro, né? Claro. Eu, eu tinha comprado alguns livros há um tempo atrás. Eu falei, ah, vou comprar mais livro. Fui lá na Biblioteca Cultura. Aí eu comprei vários. Vou até te mostrar eles aqui. Um, então, pá, de todo esse arsenal maravilhoso aqui... Esse aqui foi o livro que mais me chamou a atenção e que eu já li inteirinho. <risos> e porque justamente foi aquilo que você conversou comigo, assim, no sentido do, do vínculo, né? Dei uma olhada assim, né, no tema do amor, do vínculo amoroso, blá blá blá, a psicanálise des, desses vínculos. Eu comprei o livro e, e li inteiro, marquei inteiro, já assim as coisas que me chamaram a atenção nele. Tipo assim, teve coisas que eu me identifiquei, Do lado positivo, teve coisas que eu me identifiquei do lado negativo, teve coisas que eu identifiquei a Adriana, e teve coisas que me chamaram a atenção pelos conceitos, assim, do, da, da psicanálise, muita coisa legal, assim, muita coisa legal mesmo. Assim, achei bem uma, uma, uma literatura bem divertida. Inclusive, eu quero até que você fique com ele, você dá uma olhadinha nele, aí de repente na próxima sessão ou num outro momento, tá, tudo que me chamou a atenção tá grifado aí, tá, tá com, com marca-texto. Aí tu pode até ter uma noção, assim, tal, não precisa, não precisa ler tudo também, mas tem uma noção, assim, se tu quiser dar uma olhada, depois você me fala alguma coisa. Aí eu comprei alguns outros, né? Tipo assim, eu comprei esse aqui, que era um livro que eu... Que pra mim, assim, também me... Depois eu dei uma lida já na, na introdução em algumas outras coisas, que é um livro que, pra mim, cumpre uma função importante pra conhecer realmente, assim, o... O desenvolvimento da psicologia, alguns conceitos chaves importantes. É um livro assim, é tipo um, um chamar a atenção para personagens dessa história, para conceitos dentro dessa história. Mas umas histórias muito legais assim, tipo uma história de uma tal de as três Evas, que tinha uma mulher que era chamava Eva e ela tinha uma tripla personalidade. Aí ela tinha a Eva White, a Eva Black e a Jamie. <risos> nela mesmo, daí nos tratamentos delas lá, tipo assim, a Eva White, ela tinha uma personalidade bem distinta e ela não tinha consciência de nenhuma das outras duas ah, e quando ela se tornava Eva Black, a Eva Black tinha noção da Eva White, ela tinha consciência que tipo, tinha uma outra que era ela, enfim, um negócio muito louco e a Jane tinha noção das duas mas nenhuma das duas conhecia a Jane aí depois eles fizeram a terapia lá e conseguiram resolver o problema da mulher uhum. mas bem legal assim, aí enfim Eu Nunca tinha visto esses autores É, enfim, é. também não conheço, também, de fa... mas enfim, mas aí eu vou dar uma lida assim, pelo menos para dar uma conhecida no, na história, né, uhum. tem a ver com a filosofia, daí ele falou assim que tem a escola americana mais teórica, tem a escola alemã mais clínica. Ai, blá, blá, blá. Ai, tem um monte de coisa e aí Bem legal, achei bem legal Aí comprei esse aqui também, do Augusto Cury uh, ah, Casais é. Saudáveis e tal, eu gosto dele Augusto. É, eu gosto dele e tal Eu li pouca coisa Ele é o autor brasileiro mais lido Assim, do mundo todo né? Olha aí, que legal Não, e bacana, assim, né Aí eu dei uma lidinha, alguma coisa assim Os Casais Saudáveis, né Tipo assim, os Casais Saudáveis não brigam Deu, Ai, eu não brigo <risos> Que droga, né, enfim Mas, de qualquer forma, esse eu não comecei a ler ainda, mas vou ler E o último, pá, fantástico, excelente, maravilhoso, esse camarada aí é professor de psicologia da, da Harvard, aí, daí é tipo assim, evolucionismo ateísmo, né, bem, bem presente, mas de qualquer forma eu tô lendo já no primeiro capítulo, tem 70 páginas, não terminei, mas li quase tudo o no primeiro capítulo, mas assim, ó, fantástico, cara, nossa, que, que abordagem legal, assim, muito divertido, muito legal, muito instrutivo. É, várias piadas boas, vários exemplos bons. É, ele é muito interessante, ele tem uma visão do cérebro assim como fortemente elaborado por design, né? O, o cérebro é muito bem desenhado tal. Aí ele, obviamente, atribui a seleção natural e tal, dos nossos antepassados lá, etc. E, mas, de qualquer forma, tem algumas coisas aqui que me interessam. Ele fala da, do amor, como é que acontece, como é que não acontece. Mas como é que acontece a mente de uma forma assim geral, né? Mas daí o que acontece... Uh, foi, então, acho que na terça-feira que eu comecei a ler aquele livro ali. Daí, assim, olha, uh, abriu a minha mente para várias coisas, para vários conceitos. Então, me trouxe bastante alegria, assim, a, a literatura, esse livro aí. E, e me ajudou a entender algumas coisas e tal. Depois, se você leu as coisas que eu grifei, tem, tem, tem material pra gente discutir bastante tempo aí esse negócio aí. Bem legal, assim, as questões familiares, as questões de vínculo, as questões de história, as de repetição. Nem tudo é pura repetição. Nada é pura repetição. Rola uma repetição, mas não é pura, né? E blá blá blá, é muito legal. Aí eu fiquei bem feliz, assim, com, com, com essas perspectivas todas e eu tomei uma decisão. Assim, ó, especialmente em relação ao que negócio da Aline, assim. O que é que acontece, ó? Se a Aline fosse uma menina mais gente boa, naquele contexto ali, Aí, bobear, eu, eu ficava com ela, namorava com ela, alguma coisa assim, pensei, né? Porém, me incomodou essa perspectiva e eu até fiquei feliz dessa coisa, dela se, dela se mostrar bem esquisita, bem assim, eu até foi bem bom pra mim isso, sim, por quê? Porque não adianta, assim, Clarice, eu não vou... Se eu começasse qualquer tipo de relacionamento agora, uh, eu não ia estar 100%, assim... Dentro de um outro relacionamento. Poderia tentar, poderia tal, etc. Mas não seria uma coisa, assim, totalmente honesta da minha parte, não. E essa questão, assim, dessa possibilidade de ter uma outra pessoa, claro que, assim, me atrai, em certo sentido, naquela coisa de suprir uma necessidade. Me atrai um pouco, claro. Mas, ao mesmo tempo, assim, é, pra mim é muito ruim ter que desistir da Adriana nesse momento. Porque eu posso... Né? Ah, inclusive, né? Ela... Vários conceitos, por exemplo, de ilusão, ela fala alguma coisa assim que, que, que me ajudou. Ela, ela, depois ela fala assim: que o casal, é, o casal saudável, o casal que dá certo é aquele que permite o outro se iludir à vontade. <risos> Porque assim, na verdade a gente tem a visão da ilusão sempre negativa, né? Se iludir sempre é ruim. O trabalho de conclusão de curso ah, foi sobre a fantasia. E o quanto ela é importante. Imagina uma pessoa adventista escrevendo sobre a fantasia. Claro, claro. Mas, assim, eu, eu, eu, eu me aprofundei na coisa da ilusão e da fantasia, como ela está presente, Sim. que às vezes a gente nem se dá conta, é. e como é importante a fantasia. Sim. Ela é estruturante. É, ela é... assim criança, então... Mas, vixi, absurdo. E aí a gente tem ali os contos de fada né, tem, tem psicanálise Sim. dos contos de fadas, é uma obra, né, Então ela é importante. Porque, até porque quando, tu, quando a criança se, se ensaia lá no papel do, da fantasia, ele ganha subsídios para se ensaiar na realidade. Uhum. Então é bem legal. Não, claro que é. E outra, daí, fiquei, daí porque ela diz assim, ó, que um pouco dessa questão da, da ilusão entre o casal. ela é necessária porque o outro é incognoscível né não sei se é isso que fala uhum. é o outro é impossível de ser conhecido porque de fato nem nós nos conhecemos é e nem o outro nos conhece nem a gente uhum. conhece o outro então é óbvio que a pessoa que vai entrar dentro dessa função ela vai ser interpretada de forma ilusória nem tem como ser diferente né é. aí claro obviamente também que o vamos pensar assim vai ter uma ilusão ruim vai ter uma ilusão mais natural mais positiva a dificuldade é que a gente sempre atrela a ilusão a uma coisa negativa, a uma mentira, né? uma falsidade, uma coisa que não era. Sendo que um o maior problema da, da, da fantasia, da ilusão, é quando tu rompe com a realidade. É. Isso é um problema. Sim. Agora, tu tá com os pés no chão e se permitir fantasiar algumas coisas... Isso é, isso é estruturante, isso é saudável é. então, é, é um pouco inteira, é, é muito louco isso, porque na verdade a partir do momento que você ganha uma certa consciência sobre essa fantasia ou sobre essa ilusão, ela se torna um pouco incômoda, assim, tipo, a ideia é você se permitir iludir, você se permitir fantasiar tem um lado positivo, mas tem um lado meio assim, ah, eu não queria me iludir <risos> eu queria saber Eu sei que eu tô querendo... Me Isso, tem, tem esse lado, porque aí, tipo assim, você tem uma certa noção uh, de que, então, tipo assim... Então, por exemplo, esse amor que tu sente talvez não seja tanto amor, seja mais uma ilusão... Uma coisa que tu quer sentir, não que tu sente, uma coisa que tu quer querer, mas não que tu quer... Então, enfim, uh, traz a gente pra, uma, pra, um, pra uns problemas, assim que se você não tivesse consciência disso, você, talvez seria mais de boa, né? Mas, de qualquer forma, dá pra entender realmente que faz parte, que é normal... que não tem como a gente escapar dessa ilusão por um lado ou pelo outro. Até você mesmo querer saber a realidade, a verdade do outro... Mesmo que a pessoa te diga... Além do problema do inconsciente, do subconsciente, etc. Tem o um problema do que significam as palavras, né? Mesmo que a pessoa te sinta. Eu sou triste, chateada. as palavras, elas têm duas coisas. Elas têm significados e significantes. E aí a gente tem um autor, o Lacan, que fala muito bem sobre o significante O Lacan é linguista ou é psicólogo? O Lacan é as duas coisas. Ah. Ele é psicanalista. Ele, ele, é, ele é um dialeto dentro da psicanálise. Que ele é bem difícil, assim. Mas assim, ele trabalha muito com essa coisa dos significados, o significado de, de, eu, de eu dizer assim, ah, uh, pega um biscoito pra mim, é um, né? Agora, o significado, do de, significante desse pega um biscoito é, será que ele vai pegar porque ele gosta <risos> de mim, ou, ou porque ele quer que eu fique gorda, e aí foi muita coisa, uhum. entendeu? legal é, é bem é uma coisa é um significante é algo muito mais assim da, da vida introspectiva dos sujeitos uhum. é o que cada um vai dar é o tom que cada um dá para o significado legal não é, enfim né ou seja tem uma questão enorme por detrás de, de tudo isso aí de forma que assim tem me ajudado eu tenho gostado bastante Ficado bem feliz. Esse livro, assim, ele tem um, tem, uma, tem um capítulo que ele fala da casa, que como que o estudo do espaço revela a estrutura subconsciente da família. Aí ela fala, por exemplo, porta fechada, porta aberta, onde se passa mais tempo, onde não se passa, o que, que é o canto mais reservado, o que, que não é, tem algum canto secreto na casa, não tem, e, e, e essa ideia assim, de que se gasta um tempo até você se acostumar a fazer daquele espaço a sua casa. E, por exemplo, na minha família, a gente tem um histórico bem, bem grave de, de mudança de casa assim, por causa da mãe. Uh, o pai até reclamava, dizia que eles mudavam. A mãe tipo, se incomodava com a casa em certo momento assim, e, sei lá, de seis em seis meses queria mudar. Ou... Não sei se era um tempo tão regular assim, mas coisas mais ou menos assim. Então, a gente morou em muitas casas, em muitos lugares... desde muito cedo, sempre essa coisa de muda aqui, muda lá, mora lá, a mãe mesmo acabou de mudar, tá morando agora em Ribeirão Preto, ninguém nem sabe que trocou a casa do Nasp por uma casa de Ribeirão Preto, que ela tava cansada do Nasp. tá, e agora já tá pensando, já tá vendo uns defeitos lá, talvez pensando em vender aquela pra comprar uma, enfim e, e aí que tipo de questão, né dentro da casa, ela fala um capítulo bem legal, Eu até conversei com a mãe ontem sobre isso Essa coisa da casa, não sei o que, blá blá blá, pensando na minha casa, né? Aí pensando, tá, e aí? <risos> o que que. Porque daí eu fico pensando assim, né? Uh, você também criar consciência a respeito dessas coisas é tipo coisa de roupa de casa, tipo assim, o exterior revela o interior, né? Então, por exemplo, assim, tem aquele lance de que a pessoa que acorda e arruma a cama, sei lá, tem uma psicologia por detrás desse treco aí, né? Aí tipo assim, tá. Eu, a partir do momento que eu ganho a consciência dessa psicologia, eu... o que, que eu preciso mudar para começar a arrumar a cama? Tipo, é, é, é mudar, arrumar? Então, tipo, tomar a decisão de arrumar a cama ou é mudar uma coisa dentro para isso ser natural? Porque, por exemplo, uma coisa que eu não faço é arrumar a cama na hora que eu acordo. Tem dia que arrumo, tem dia que não, mas a maioria não. Então, tá, que tipo de, de coisa que eu preciso mudar para organizar minha vida melhor, organizar minha vida melhor para mudar? É uma via de mão dupla esse negócio aí. O que, que a psicanálise te oportuniza? O autoconhecimento. E te vira. O que que tu vai fazer com pois isso? É. Né? Porque o autoconhecimento é a parte mais, mais complicada, assim... Né? De, até de entender e, e, e... Se enxergar. E de se enxergar e, e de aceitar, né? Mas assim... o que que a pessoa vai fazer com, com isso, assim, não tem regras prontas, assim, né? Então, ah, eu deixo sempre portas abertas, é porque eu sou uma pessoa né, que não quer fechar as portas após mim, sou uma pessoa mais aberta, o outro quer fechar tudo. It's in, it's it's então, it's assim, a... a olhos comuns, tudo é, tudo é natural. Aos olhos da psicanálise, tudo é muito revelador, né? Uhum, é, então, <risos> então yeah. o, que, o que, que vai se fazer com essas revelações, aí cada um vai, vai, vai ver. Bom, isso faz sentido para mim, faz. É legal eu começar a pensar que eu sou uma pessoa muito fechada, por isso que eu tô fechando tudo. Então é bom eu começar a mudar. Daí é com a pessoa. Claro. Né? É, ela, enfim, entende o que a pessoa busca, quer, né? Então, ó, o que eu quero agora, nesse momento assim, do tratamento, eu queria me aprofundar nesse negócio do vínculo aí. Tá. Tá, o que, entender um pouco melhor isso aí, como que eu funciono, como que a Adriana funciona. E, e ah, então, e a coisa da decisão que eu tomei é assim, ó, eu não vou ficar com ninguém, não vou namorar, não vou fazer nada. Vou pelo menos dar uma esperada assim. Eu acredito que até o fim do ano aí eu vou ter que conversar com a Adriana, porque e aí vai que ela tá fazendo o tratamento, ó. a Marlene não quer me falar o que está tá acontecendo. Tipo, eu escrevi para a Marlene, a ah, Marlene. E aí ela, porque a Marlene me escreveu na primeira sessão que ela foi, ó, ela veio na terapia e fica tranquilo, beleza. Aí eu escrevi pra ela, ah, legal, pá, mas se você puder me contar alguma coisa, me dá um toque. Ela não, não, não avisou nada. Aí na semana seguinte, eu mandei uma mensagem. Tá, e aí, a Adriana tá indo, não tá, foi, não foi, ela não respondeu. Aí na terceira semana, acho que foi, foi essa semana agora. Eu falei, ó, oh, Marlene, eu sei que talvez tenha coisas que você não quer falar, ou que você não pode falar, mas eu preciso saber se ela tá indo. <risos> Daí ela... Okay. É. Saber se tá indo, acho que eu diria, sim. É, aí ela falou assim, tá, tá ela, ela está vindo na terapia, sim, fique tranquila. Então, aí, beleza, então, beleza, cara, eu vou esperar um pouco. Uhum. Tem que esperar um pouquinho aí, sim. viu? Porque, assim... E eu... elas fizeram um contrato entre elas, né, um contrato tácito, assim, de que... Né? Ah, e o provavelmente... A coisa vai ser sigilosa, assim. nós fizemos aqui, né? E tu não gostaria nada de que daqui a pouco eu estivesse contando pra Adriana, ou pra tua mãe, ou pra alguém... O que a gente conversa aqui, tá? Então, assim, é isso que rola numa sessão de, de, de terapia, assim. O terapeuta e o paciente, eles têm esse compromisso, assim, de que... né? Vai ter um sigilo uhum. nas coisas aí. Então, eu, tipo assim... Eu tenho certeza que, a, que, que rolou isso entre elas, talvez até tácito ou não tácito, porque uhum. a Adriana naturalmente sabe, né, que eu vou ficar curioso, obviamente uhum. ela vai saber. Tipo assim, que na verdade, o que, que acontece? Esse negócio do, do brain spotting aí, uh, ele diz assim, que não funciona para todo mundo, tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que não, então, por exemplo, obviamente que eu já estou curioso se ela se adaptou a esse negócio ou não, porque acho que em três, quatro sessões já dá para saber se a pessoa... é capaz de fazer o tratamento com isso aí ou não. Isso, por exemplo, já é uma coisa que, que eu gostaria de saber. Uh, a partir daí, a, a Francine diz que, que ela não queria fazer o tratamento de longe, tipo assim, as primeiras sessões de longe, porque às vezes as primeiras sessões já começam a desencadear esses, esse subconsciente aí, essas lembranças, esses sentimentos. Tem, a pessoa chora, a pessoa passa uh, uma semana inteira, sei lá, vomitando, chorando, lembrando, sonhando. Então, assim, é possível que ela esteja passando esse momento, assim, da, da, da briga mais bruta. Então, por exemplo, se eu tivesse consciência disso, que tá mais leve ou que tá mais bruto, talvez a minha postura de orar, por exemplo, seria um pouco diferente. Claro que eu tô orando. Mas, por exemplo, se eu soubesse que ela tá passando mal, talvez eu oraria mais, né? Mas, enfim, também é bobeira minha, né? Querer controlar, querer saber tudo, não sei o que. Beleza, ok. Mas, mas eu fico bem curioso, assim, bem ansioso, bem... Tá, e aí, né? Porque aí depois tem o lado da, da rapidez da, da coisa. Porque tem casos assim bem legais né? dessa história toda aí. De, de, de uma evolução rápida, de uma evolução legal, de uma evolução profunda em pouco tempo. Coisas que a pessoa às vezes não consegue resolver na terapia. Em um tempão, em, em pouco tempo resolve. E faz diferença. Só que, assim né também a Adriana não, não quer contar. Se quisesse também. Se acontecesse qualquer coisa extraordinária e legal... não teria dificuldade de me avisar. Então, eu fico meio perdido, né? Um pouco assim. Tendo que deixar nas mãos de Deus mesmo, assim. E ponto. Né? Mas assim, eu não vou ficar com ninguém, não vou namorar, não. Até ajudar esse negócio aí um pouquinho pra frente, aí. Talvez se eu conhecer alguém aí, pode mudar alguma coisa. Aliás, já pintou outras meninas também. Já. Mas até agora não, não tá na hora, não. as meninas bacanas tudo tal coisa nada muito direta assim essas coisas meio indiretas mas eu não não vou não vou desistir da Adriana agora não não quero já flertei com a possibilidade assim hoje eu já tô por exemplo hoje eu já tô um pouquinho mais maduro para fazer isso se tivesse que fazer assim já dava para fazer melhor do que no começo mas eu não quero não quero desistir dela Se tiver uma chance, eu quero esperar essa chance. Também não vou esperar muito tempo, não. Até, tipo assim, ano que vem, assim dá pra esperar. Até um certo momento, sim, mas depois... Uhum. Não dá pra esperar muito mais do que isso. Ou, a coisa acontece, ou alguma coisa acontece para mudar isso aí. Né? Do jeito que tá, não dá. Depois ela fala no livro, né? A voz, né? Quando a gente perde a voz da pessoa, a gente vai esquecendo dela, né? Uhum. Tu não ouve mais. Eu não quero perder. <risos> eu morro de saudade dela, tipo, apesar de tudo, assim, tenho muita saudade, tem muito carinho por ela. Tenho.. Não tenho nenhum, nenhum tipo de não perdão, assim, de não. Uhum. Eu tenho um pouco de medo agora, assim, mais medo, né? Porque eu tava. Eu tava indo para um caminho assim de não perceber, né? Quem ela é. Isso é ruim, né? Tipo, se da realidade, né? Eu não sabia que a realidade dela. podia incluir o que está incluindo, assim, tipo que o desejo dela fosse não falar comigo, por exemplo, fosse não estar comigo. Por Depois eu pensei em algumas coisas pessoais da casa. Quando eu fui lá um tempo atrás, esse ano, a Adriana viu, passou assim perto de um apartamento perto do, da escola e viu aluga-se e foi pegar o telefone para para elas mudarem de repente do lugar que elas estão morando. Ela mora, ela é uma uma colega de trabalho. pra morar ali mais perto da escola. E, assim, obviamente um, um plano de continuar a vida ali onde está, né? Tipo, não tinha plano de mudar pra, pra cá, né? Tipo, ah. Aí quando eu fico relembrando essas coisas, assim, me machuca um pouco, assim, me entristece, assim, tipo... Me entristece por ela se assim e por eu não enxergar. Tipo, assim, a guria tá procurando uma outra casa pra ela continuar morando em Curitiba, mas... O meu plano era que ela estivesse morando aqui já. Já, já dava tempo. E, e se, mesmo que não desse, já, já, mesmo que não fosse agora, nesse momento, mas até o fim do ano, assim, tranquilo, entendeu? Que já é quase novembro. Então, aí, tipo, eu fico chateado, assim, de não perceber, de não ter percebido algumas dessas coisas, assim. Ser uma coisa bem misteriosa, bem complicada. E, e assim, é engraçado coisas que estão na cara, mas não. que depois que tu, tu tem um. Uma visão mais ampla das coisas assim, você consegue enxergar. Aí aquela mãe não tava conseguindo enxergar. Acho que eu queria que ela né ficasse comigo, que ela gostasse de mim, que ela sonhasse comigo, que ela quisesse ficar comigo. Aí talvez eu achasse que ela tinha isso. <risos> Complicado, né? Ah, depois ela fala de relações endo, endogâmicas, exogâmicas. Endogâmico mais perto, mais dentro, casa dentro da família, ou tipo, na mesma cidade, uma coisa assim. E. Ex... para fazer uma relação mais exogâmica ela tem que ter mais maturidade condições de criar um vínculo inédito né? que ela fala tipo um nós diferente um nosso tá sei lá né Porque ela acabo representando isso com certeza uma pessoa que vem de fora que é... não é bem do círculo ali né outro estado outra cidade outra, coisa, né? outra família tudo mais e etc mas então eu queria aprender um pouco me entender nessa coisa do vínculo, assim. Uhum. Não sei bem onde é que não chegar, mas... acho que é uma coisa boa. É, nós somos seres vinculares, então assim, para tudo na vida a gente precisa pelo menos saber como que a gente forma nossos vínculos, né? Porque a formação de vínculos é algo muito complexo que envolve muitas coisas. E... Ah, então. Aí rolou um negócio do meu pai aí também. cinco minutinhos. Então aí o meu pai me adicionou no Facebook, né? Começou né com aquelas conversinhas dele. Eu acho eu acho ruim as ideias que ele tem, mas eu acho bonitinho ele querer expor. Uhum, não e é um jeito dele se vincular contigo, né? É bem desse jeito. É exatamente. Eu acho que ele não sabe se vincular de outro jeito, né? Pode ser. Aí tipo assim eu Eu estou fazendo uma série sobre Daniel e Apocalipse lá na Iguatemi, a gente está divulgando na, na internet. Eu coloquei alguma coisa lá. E. alguma coisa que eu estava falando sobre o Império Romano. E está onde isso na internet? Porque eu, eu, eu dei Apocalipse para um pessoal, uma família, e queria que eles reforçassem, mas eles não estão aceitando o convite para ir igreja. Eu queria que eles acessassem. Então, tá, tá no site do YouTube do Iguatemi. Tem, um, tem uma playlist Até agora estão, estão quatro programas. Aí, segunda-feira, vamos fazer o quinto. Mas... Agora tá começando a ficar legal. Eu começava falando coisas bem introdutórias, depois... mas aí, de alguma forma, eu falei alguma coisa... Ah, tá. Foi uma coisa sobre... Eu coloquei alguma coisa de um sermão que eu preguei sobre a besta, a prostituta e a Babilônia, a Igreja Católica, alguma coisa assim. Aí ele veio perguntar assim... Mas por que você colocou uma imagem do Vaticano? O que isso quer dizer? Aí eu falei, olha, a interpretação historicista, protestante, é que a Igreja Católica é essa besta, essa prostituta, essa Babilônia e tal. Aí ele falou alguma coisa assim, é, mas o Império Romano já está na Bíblia? Uma pergunta assim. Aí eu falei, claro, o Império Romano, a Bíblia, o Novo Testamento é construído no Império Romano, óbvio. né então, Daí ele, não, é que eu estava sendo irônico porque eu não creio totalmente na Bíblia, porque sempre os, os dese... como é que é? as intenções do intérprete estão incluídas e essas intenções nem sempre são confessáveis e tal, blá blá blá, uma coisa meio assim. Aí eu, ele falou assim que ele acredita que a Bíblia é um livro comum que que não não fala nada sobre a nossa história nem sobre o que nós estamos fazendo aqui e que tem essa coisa das intenções dos intérpretes, querendo puxar a papo assim, né? Aí eu escrevi para ele assim, falei olha Se as suas pressuposições e as suas conclusões estiverem corretas, então a Bíblia é um livro comum, não fala nada sobre o nosso passado nem sobre o nosso presente uh, e tal. De qualquer forma, tudo isso somente responde aos interesses do intérprete Ezequiel, <risos> que nem sempre podem ser confessados. <risos> <risos> Ou seja, o se seu interesse interpretar dessa forma... Se todo o intérprete está carregando esses interesses escusos aí, então essa sua interpretação também, né? Tá, tá no mesmo nível que todo mundo. Te amo, beijo, abraço. Aí ele parou de discutir. Aí, porque assim, eu não quero discutir com ele doutrina bíblica. Se ele quiser, eu ensino para ele, né? Óbvio, mas tadinho, né? De qualquer forma, aí, aí depois ele, aí eu mandei uma piadinha assim de um. Quer atender? Eu vou, porque parece que a é. paciente, não vem. Uhum. Pode entender. Então, a gente pode terminar. E aí, eu botei uma... Aí depois disso eu botei uma foto que eu encontrei assim, bem engraçadinha. Um peixe, meio saindo com o boquinha fora d'água, assim, e um cachorro, assim, como se eles estivessem se beijando, o, o peixe e o cachorro. Aí eu, eu coloquei o texto bíblico assim, Não vos ponhais em julgo desigual. <risos> e uma piadinha bobinha, né, o cachorro e o peixe, tal, e coloquei lá. aí depois ele ele escreveu lá e prefiro peixe assado com sal e temperado eu, tá bom beleza é uma piadinha bobinha aí assim ou seja ele tá tentando né devagarzinho é, falar uma bobinha dele, ele tá. É, a gente vê assim que De alguma forma ele está querendo se comunicar contigo. Sim. inicialmente é bom. Claro. Né? E a gente tem que só cuidar se isso está te fazendo bem. Não, pra, assim, ó, eu, ó, a única questão que eu não quero é ter que ficar discutindo o óbvio ou ter que ficar mostrando para ele muito uh, o nível bobinho. Porque assim, o que acontece? É, a gente do, do mundo da interpretação da Bíblia, a gente está acostumado à crítica pesada e real. a Bíblia, né? Rola uma, uma ciência, rola uma ciência crítica, é uma coisa as dificuldades bíblicas são dificuldades reais. Uh, o meu pai é uma pessoa bem leiga, bem ignorante, bem nívelzinho assim, bem bem baixinho nesse ponto bíblico, assim, sabe? Então assim, eu não queria deixar isso tão claro para ele, assim, sabe? Eu não queria Eu não queria ter que tratar ele como um café com leite. Tipo assim, isso me incomoda, assim, sabe? Tipo, ah, vai foi... Pô, cara... E quando tu botou essa gravura, assim, do peixe, do... Quem que tu era nessa gravura? Eu? É. Será que eu era alguém? Então, eu vi, eu vi esse, esse, essa foto lá. Eu achei engraçadinha, assim, bonitinha, assim. Mas eu não, eu não me identifiquei é, conscientemente. identificou como peixe? Será? E ele disse... Que queria te cozinhar. <risos> Porque se ele pegou isso assim, como julgo desigual, ele pode ter colocado assim: Pô, ele é um intelectual da Bíblia, né? eu nessa estou. Será que ele perda, pensa assim? É uma perda bem desigual, embora eu seja um intelectual, eu sou um zero-esquerda em Bíblia. Então assim. Quando tu coloca pra ele um jugo desigual, ele, ele sentiu que se esse desigual era entre vocês, ele tava perdendo e feio. Então daí ele diz aí, o peixe eu quero é frito. Mesmo. Pode ser, quem sabe, né? Eu não, eu não faço ideia assim, do que, que ele pensa ou não. Também do que, que é consciente nessa história, do que, que não é. Eu, é engraçado pensar nisso, né? com, com qual personagem ele me identifico. Eu não sou muito fã de cachorro. Eu adoro comer peixe também, <risos> mas o que me chamou a atenção ali foi bonitinho ali, o peixinho, o cachorrinho se beijando. E, a coisa do... e também assim, pô, a gente é desigual, mas quem sabe a gente vivia, né? <risos> Desejo, é. né? É. Sim. De poder eu tá não se bicando, mas se beijando, ou seja, se aproximando. Também, né? É possível, né? Tudo, mas claro, num outro nível, né? Uhum. no sentido nada. Por exemplo, quando eu olhei essa frase, não pensei na Adriana, não pensei no pai. Quem sabe uhum. os dois estão presentes aí, né? Essas uhum. criaturas de mundos diferentes e tal. Obviamente, tem um lado negativo aí. Não se coloque nesse jogo desigual, né? Tipo, mas era só uma piada, né? Só uma brincadeira. Mas de qualquer forma. Ah, eu, enfim, né tenho muita saudade dela, dele também. Não quero ficar discutindo com ele, não, porque aí, né... de Ficar dizendo óbvio, ficar demonstrando muito isso, assim. Mas, de qualquer forma, se ele quiser conversar, puxar papo, pra mim, tranquilo. Não, não me faz é mal, não. É possível que ele seja um baita de um, de, um, de um investigador, um dos teus sermões, assim. Ah, é possível. É possível, né, daqui a pouco... Você está ganhando o seu pai por Jesus de verdade, né? É, é possível. É assim, que ele já ouviu, com certeza, sim, né? Sim, se ele foi lá se prendendo, como assim, Roma, né? Porque é a figura do batidão é porque alguma coisa ele está vendo. Ah, é possível que sim, né? Sim, hum. possível que sim. Então vamos torcer para que né, o Espírito Santo é. trabalhe, né? Amém, né? batizar ele. Imagina que legal. Legal. Seria legal. Assim, ó, hoje é a nossa última consulta décima, cara, né? E, e daí eu te pergunto, porque a gente tem bastante coisas assim, pra falar e tal. Eu tenho dois horários que eu posso juntar. Uhum. Eu tenho essa possibilidade. Aí tu falar assim, ah, a gente tá fazendo dois horários. E eu disse, não, inicialmente é um. Até hoje, até a décima, foi um. Eu te pergunto, tem interesse em fazer dois? Sim, Sim mas depende da data. Tá. Que dia? Que hora? Eu atendo aqui, por enquanto, só quartas e sextas. Eu acho que eu vou abrir na segunda também, agendo aqui. Mas por enquanto é só quartas e sextas. E quarta? Hoje. Não, pra mim sendo de manhã, dois horários, tá bom. E pode tanto ser. Sendo outro... tanto faz. Tá. Tranquilo. De manhã que de manhã eu não marco nada de estudo, tá tranquilo. Tá. Então beleza. Ok.